Me l'olla, tots aquí dintre pretats amb el compa, tots aquí dintre. Home, ja està bé. Escolta Ferran, me l'olla, vols treure la guitarra d'aquí que et molestes?